Bé, molt bona tarda, gràcies a tots per, per ser aquí en aquesta inauguració del cicle de conferències que la Institució de les Lletres Catalanes ha organitzat amb la finalitat de, de plegar diverses veus, molt diverses i molt reconegudes, veus contemporànies que des de perspectives variades i alhora complementàries ens faran una... Una, ens donarà una imatge de conjunt d'aquest calidoscopi que és Salvador Espriu. Del cicle en parlarà el coordinador el Víctor de Gil, comptem aquí amb la presència del comissari de l'any Espriu, Xavier Sala. Aquest acte vol ser una, una mostra de col·laboració institucional, institucional entre la institució de les lletres catalanes, l'Ateneu, i en aquest cas també el, el comissariat de, de l'any Espriu. I ho fem avui amb una, amb una introducció de luxe a càrrec d'Agustí Pons, que és el, el biògraf que, que acaba de publicar aquest llibre que ja es, es llegeix com una novel·la d'intriga i amb, amb, gran, amb gran èxit editorial, que és l'Espriu transparent. La veritat és que és uh, un cicle que hem pensat uh, una mica fent-nos ressò de la manera com Espriu entenia també la literatura, eh? com un joc de diàlegs entre la realitat, la realitat que vivia, les grans obres dels clàssics que ell llegia i alhora una mena de, lia, de diàleg de l'autor amb, amb ell mateix. Mm? Uh, una vegada li preguntaven uh, que fes un resum sobre, perdó, sobre la seva vida i deia, com vol que li faci un resum de la meva vida quan la meva literatura és la meva vida? I aleshores, si havia de fer un resum, deia, molta solitud, que la seva vida era molta solitud, molta malaltia molta lectura de llibres bíblics molt meditat dolor tot això són les arrels de la meva mitologia jo no sé si el cicle donarà d'ací sí com per arrelar-nos en la seva mitologia però el que sí que estic segura és que servirà o ha de servir per intentar contribuir a conèixer-lo mica millor. S'ha de ara la paraula a Xavier Brudassala que també ens donarà unes paraules com a comissari de l'any Espriu. Moltes gràcies. Bé, gràcies a Laura Borràs, gràcies a l'Ateneu i a tots vostès per ser aquí i gràcies a la institució de les Lletres Catalanes per haver organitzat aquest cicle que és, sens dubte, una contribució molt important a l'any Espriu. Gràcies també al Víctor Martínez Gil per comissariar-lo i a l'Agustí Pons per per haver fet aquesta magnífica biografia que en tan en, i tan bé ens acosta Espriu i la seva època. Espriu, emmarcat en la seva època com un dels personatges més importants de la seva època, però també de la nostra. I, i, jo sempre dic que, el, el, no jo com a comissari, sinó... De fet, Espriu va, va néixer, això no és degut a la seva clarividència, que en tenia molta, però va néixer en un moment, en un any, en què al cap de 100 anys la seva obra seria més d'actualitat que al cap de 90, no sé si al cap de 110. No? I jo només voldria recordar unes paraules del president Mas en l'acte d'obertura de l'any Espriu, el gener passat al Palau de la Música, eh, que va dir, va concloure el seu parlament dient: eh, Cat "Catalunya empre és un viatge". Tothom, quan surt de viatge es procura una guia. Per aquest viatge de Catalunya i dels catalans, la millor guia és Salvador Espriu. Jo crec que això és cert. Eh, Espriu va pensar i meditar profundament, amb el nostre país, amb la nostra gent, ens va criticar i va procurar redreçar-nos col·lectivament i im implantar-los una moral i una exigència més alta, un sentit de país al qual hauríem de fer honor. Per això el lema de l'any Espriu és ens mantindrem fidels i fidels ens mantenim escoltant en Víctor Martínez Gil i després el biògraf l'Agustí Pons. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, bona tarda. Bé, jo parlareu molt poquet. Eh, ja ha dit la Laura eh, el sentit del cicle, no?, que és, es titula itinerari Salvador Espriu i per tant la idea és apropar-nos a Espriu des de diferents perspectives. Bé, eh? Espriu no és un escriptor qualsevol, ho acaba de dir el comissari, a si veu-ho de sala, però no és, és no és un escriptor qualsevol perquè la seva obra és tota una literatura. S'hi pot arribar des de molts camins. Hi ha l'Espriu cívic, hi ha l'Espriu esperpèntic, hi ha l'Espriu essencialista. Llavors, la nostra idea ha estat aquesta, intentar a partir cridar diferents persones i diferents persones, a més, de diferents àmbits, eh? periodistes, escriptors, eh? estudiosos, perquè intentem veure alguns dels itineraris d'aproximació a Salvador Espriu. Si heu mirat el, el, la informació sobre, sobre el cicle, aquí a l'Ateneu se'n faran cinc conferències. La que començarem avui és la introductoria, per tant, ens explicaran la, la biografia d'Espriu en general, això ens servirà per, per entrar al en personatge des d'un punt de vista actual, no? perquè això sempre s'ha d'anar revisant. Després vindrà la Rosa de l'Or, que li vam encarregar una conferència titulada d'una vella i de terra, que és un dels títols d'Espriu, d'un dels llibres d'Espriu, que eh, representa, eh, és la visió que té Espriu sobre Catalunya, sobre els països catalans, sobre la cultura, sobre la llengua, i a partir d'aquí suposo que entrem també en temes cabalístics, en temes de definició del bé, del mal, etcètera, amb la Rosa... Després parlarem del llegat clàssic d'Espriu. Espriu és un autor, com s'ha dit aquí, que està sempre en un diàleg constant, un diàleg constant amb el que passa al seu voltant i també amb els altres escriptors, amb els seus escriptors de referència, que són els seus companys de generació, però també els escriptors antics, els escriptors del passat. I un dels diàlegs més importants que ell va fer va ser amb els autors clàssics. Eh? Llavors parlarem aquí sobretot de la seva antígona que és una de les obres importants amb les quals Espriu entra a, a, a discutir aspectes també polítics, culturals de molta, de molta alçada. Uh, en, en aquest diàleg espriuà, A, uh, jo crec que un dels temes importants és la relació d'Espriu amb, amb les arts. Espriu és un escriptor obert al seu temps i obert a totes les manifestacions artístiques. Al cinema, farem també un cicle a la Filmoteca, de, la, de, de, de Catalunya, a la Filmoteca, aquí sobre, sobre les pel·lícules que li agradaven a l'Espriu, uh, també aquest mes començarà, el cinema, la pintura, l'escultura, la música. La música és potser el, el, el camp més conegut, no? per sobretot perquè ha estat difós a través dels cantautors, Raimon i, i molts d'altres. Llavors hem cridat el Miquel Desclot, poeta i expert també en aquests temes musicals, que ens parlarà d'aquestes qüestions i de com en la poesia d'Espriu també hi ha música això s'ha discutit molt, si Espriu és un escriptor aspre, és un escriptor aspre o musical la música d'Espriu no és la música típica d'una certa poesia doncs la, la, de la poesia eh, més conreada aquí que té més relació amb França sinó, amb la poesia francesa sinó que és una poesia de l'espresa on ell juga amb les cacofonies, amb els, els rebots lingüístics i ens arriba eh, d'una manera jo diria encara més profunda a través d'una no-música que acaba sent una música. Em que aquest és un tema bastant important i va, el tractarem amb el, amb el Miquel Desclot. I per últim, el Vicenç Pagès, que és aquí entre, entre el públic, ens parlarà de, del, del Salvador Espriu narrador. Eh? Eh, nosaltres, o oh, hi ha gent que tenim una certa teoria, que, és que Espriu va començar sent narrador, després va ser moltes més coses, dintre d'aquest seu diàleg amb les arts s'inclou també el seu diàleg amb els diferents gèneres literaris no? va fer narrativa, va fer poesia, va fer teatre va fer també assaig eh? no un assaig potser eh, a, a la manera més, més, eh, més normal, sinó un assaig espriuà però també el va fer llavors ell comença a ser un narrador i després arriba a, ser altre, arriba a ser altres coses doncs aquest diàleg que és el que està a la base del cicle també és un diàleg d'espriu amb els seus propis gèneres literaris i per això hem cridat eh, un narrador que ens parli de com ell veu eh, la relació d'espriu amb les narracions. Bé, jo no m'allargaré. Tenim l'Agustí Pons, eh, que l'hem creat aquí perquè ens ofereix aquesta panoràmica inicial i biogràfica. Presentar-lo és, és molt fàcil, és conegut eh, de tothom i és una d'aquestes figures eh, indispensables per a la cultura d'un país. Eh, ho dic de debò, no, no són paraules gratuïtes perquè són aquestes figures que són creadores i que alhora amb la seva creació el que fan també és connectar, connectar coses diverses que si no quedarien eh, despenjades. És per tant un creador que interpreta també la realitat amb la qual es troba. Eh, quan quan eh, pensava com presentar-lo, jo vaig posar periodista i escriptor. i, i, i després reflexionant-hi com periodista i escriptor, potser és la mateixa cosa. Eh? potser és la mateixa cosa. L'Agustí Pons és poeta també potser és una, és una de les seves branques poc conegudes, va començar l'any 77 fent un llibre, publicant un llibre que es diu Cossos i Fets, és. és també narrador, els 13 contes um, llibertaris, no? va Vull dir que ha escrit també els gèneres considerats literaris, però per mi també la seva obra periodística és literatura i per tant dir periodista i escriptor en aquest cas és una redundància es comença eh, com a periodista en l'Odició Universal, a Destino, després és un dels fundadors de, de l'Avui, eh, i a partir d'aquí ell, eh, a l'Avui, eh, va escriure durant molts anys, 7, 8, sí, sí, uns sí. anys, sí. una, una columna que es deia Figura, Paisatges, eh, i que després va recopilar en un llibre Retrats Contemporanis del 91, que va guanyar el Premi, eh, va guanyar el premi, Nacion, premi Ciutat de Barcelona de Periodisme, eh, i a partir d'aquí ens ha anat oferint aquesta prosa literària, periodística, de retrats, de connexió amb la gent que ella ha conegut i amb la gent que ell ha considerat important pel país. Té un llibre que a mi m'agrada molt i després hi tornaré, que és aquest 10 d'aus, que és un llibre que jo rellegeixo força, publicat el 91, que va ser premi d'assaig Joan Fuster i també va ser premi nacional Premi Nacional de Literatura Catalana d'assaigs, per tant, literatura, assaig, eh, periodisme. I ens ha donat, des d'aquesta perspectiva, tota una sèrie de biografies de persones essencials per a la nostra cultura, eh, Federica Montseny, els converses, eh, Joan Triadú, eh, Néstor Luján, Pere Caldés, Maria Aurelia Campany i ara eh, Salvador Espriu. Eh, per tant, ens ha ofert tot un retrat de gent també que ell ha conegut. Amb això vull dir que la seva eh, aproximació a la història cultural del país és també una, una mena d'autobiografia, com ell comentava un dia, perquè ens ha explicat la gent que ell ha considerat important pel país però també per la seva pròpia eh, formació. No? A Deu d'Aus hi ha un capitolet dedicat a Salvador Priu que es titula? Eh, Salvador Espriu, les màscares, que és un títol que a mi em sembla fantàstic i molt definidor. I encara em sembla més fantàstic i més definidor veient el títol que ara ha triat per la biografia seva sobre l'espriu, que és el veu d'espriu transparent. Per tant, de les màscares a la transparència. Jo li vull agrair que sigui aquí avui, que hagi volgut venir i que ens expliqui aquest itinerari que ell ha fet de les màscares, a la transparència, quines són les màscares d'espriu i què s'hi amaga al darrere. Davant, moltes gràcies. Uh, bona tarda a tothom, jo portava una presentació molt acadèmica però uh, a mi m'agrada més parlar dels altres que parlin de mi també m'agrada però m'agrada més parlar dels altres no? i el, el Víctor ha tingut la virtut de tocar, de tocar el botet perquè realment Déu és un llibre per mi uh, que és el, el, que inicia, el que ho inicia tot no? i on, dels 10 retrats contemporanis de fet de en surten algunes de les biografies uh, que jo he publicat i, i, I en aquest sentit, doncs, uh, fi, ell m'ha fet una presentació que jo crec exagerada. Bé, moltes gràcies a, a tots els que estan aquí a la taula presidencial, a la directora de la institució, el, en Xavier Bru, a Arnal Víctor No Caldí i a tots vostès per estar aquí. Uh, a mi em toca fer una, la interpretació biogràfica de Salvador Espriu. A eh? mi uh, se suposa que m'han eh, cridat a fer aquest, eh, aquesta conferència a partir de la publicació del llibre Espriu transparent, jo volia posar entre parèntesis fins allà on he pogut però l'editor em va dir que no ho posés perquè això quedaria malament, però diguem-ne han estat tres anys intensos jo de, de converses i de diguéssim i discussions amb Salvador Espriu, jo he dit alguna vegada que Salvador Espriu durant aquests tres anys no l'he deixat ni a l'hora d'anar-me a dutxar perquè Uh, de vegades quan et dutxes és quan et venen les idees al cap, perquè uh, ell no, no ho va posar gens fàcil en el biògraf, per exemple, ell va estripar totes les cartes uh, que va rebre, va intentar, no, va, aparentment va intentar no deixar rastres, i la seva poesia doncs, té moltes interpretacions, però i la seva literatura, però hi ha, hi ha moments que no són... Que, que, no són que, que hi posen més obstacles dels que en realitat uh, hi ha, etc. No? Uh, però en fi, el llibre està aquí, està tenint molt bona acollida, jo no estic molt content, uh, ara ja, ja ha sortit la segona edició i per tant és a partir d'aquesta uh, presumpta autoritat que em dóna la publicació d'aquest llibre que parlaré de la bio... que faré una interpretació biogràfica de Salvador Espriu. Espriu, com tots sabem, va néixer fa cent anys, concretament el, el 10 de juliol del 1913. Va ser el segon de cinc germans i la seva infantesa va estar marcada per dos fets crucials. En primer lloc, la mort de dos dels seus germans, Maria Isabel, als set anys, l'any 1984, de la Corea, que se'n deia, el mal de Sant Vito, que se'n deia. I Francesc el Gran, als 14 anys, va, va, va caure o es va tirar d'una roca al mar, va, es va costipar, es, es va complicar la, la, la, la situació, el van operar, no va quedar bé i al final, diguéssim, allò que els diu, se'ls va escapar de les mans i també es va morir. Per tant, en primer lloc, la mort dels dos dels seus germans, això és un fet que el va, naturalment, afectar molt als seus pares i a ell. I en segon lloc, la llarga tuberculosi, que ell va patir quan tenia 10 anys i que el va apartar de la vida pròpia d'un nen. I aquesta tuberculosi li va fer conèixer el dolor perquè va ser objecte d'una brutal intervenció quirúrgica a la pleura, li van no la pleura per treure-li una bossa de pus, i la proximitat de la mort, perquè li va anar, com es diu vulgarment, del canto d'un duro que ell també eh, morís. És una experiència insòlita per un per un nen de 10 anys. Durant 3 anys Espriu va estar malalt i la major part d'aquest temps se la va passar al llit llegint. I ho va llegir tot, perquè el seu pare li deixava llegir tot. Ho va llegir el Salgari i els Buffalo Bill, que eren propis eh, de, la, de, de la seva edat, però va llegir també el Quixot i la Bíblia. Ara, per un moment, hem d'imaginar-nos una escena que podria haver passat l'any 1923, quan el nen Salvador té 10 anys. El pare, el notari Francesc Espriu, Presideix una tertúlia a la casa que l'oncle avi, el bisbe català, havia parat en un dels carrers cèntrics d'Arenys, una casa que encara existeix, la casa del Jardí dels Cinc del Arbres. Eh? El pare parla amb els seus... presideix aquesta tertúlia i parla amb els seus amics de personatges i fets succeïts, no aleshores, no contemporanis seus, sinó una o dues generacions anteriors a la seva, la trinquis, etc etc. En un moment donat, el pare crida al fill i li fa recitar davant dels contretulians la llista dels Reis Gots o qualsevol altra llista de noms. El nen fa una exhibició de la seva memòria, de la seva intel·ligència, i després els contretulians potser l'aplaudeixen, però el que és segur és que el nen no deixa d'escoltar els comentaris favorables dels tertulians. El pare, satisfet de l'exhibició, fa seure el nen a la taula de les grans. D'allò que a partir d'ara que està assegut ja a la taula dels grans, escoltarà el nens Salvador Priu en sortirà bona part de la seva obra literària. Però el més important és que a, a, a aquest, aquest, aquest episodi que es repeteix fa que el nen Salvador Priu sàpiga des dels deu anys que és un superdotat. De la mateixa manera que ho sabia Wolfgang Amadeus Mozart des del moment que el seu pare el va començar a exhibir per la meitat de les Corts Europees. El pare d'Espriu no exhibeix el fill per guanyar diners, com feia el pare de Mozart, sinó perquè està orgullós de la intel·ligència del seu fill, potser perquè ell, que al Madrid del 98 s'ha fet lliure pensador, és un personatge que et mira per damunt de tot la intel·ligència. Ben aviat, Espriu enfrontarà, enfrontarà la vida amb un cert aire de superioritat. A canvi, però, d'un nivell d'autoexigència, envers la seva persona... I, i la seva obra que sovint el portarà fins més enllà dels límits de l'angoixa i tots els que hem conegut, ni que sigui oficialment Salvador Espriu sabem com com, com, amb quina angoixa vivia la, la, la, la, la realització de la seva obra i la recepció de la seva obra aquest nen, eh, aquest nen i aquest adolescent superdotat no pot defraudar les expectatives dels altres A primer lloc les expectatives que el seu pare ha posat damunt d'ell i, i les que ell mateix s'acaba posant al damunt. Per entendre aquesta mena de superioritat moral hem d'entendre també què va ser l'Arenys de bona part del segle XVIII i XIX, quan una minoria de, de, de gent d'Arenys, però amb una activitat que de fet eh, afectava la vida de tot el poble, va eh, doncs quan eh, Arenys va ser una, una del, un dels ports més importants de Catalunya eh, tenia una de les eh, drassanes més importants, en aquestes drassanes es construïen barcos, es nuliejaven és a dir, es finançaven i eh, a través de l'escola de pilots que hi havia a Arenys, eh, sortien allà uns pilots que estaven capacitats per arribar a donar la volta al món eh, a, a comerciant a Amèrica, a Sant Petersburg i a Espriu bé tant per part de pare com per part de mare de famílies de navegants, de capitans que han donat la volta al món i que com diu un d'ells només han encotat el cap davant del de totes les Rússies i per entendre també aquest, aire, aquest cert aire de superioritat de, de l'adolescent Salvador Espriu hauríem de recórrer a la influència del filòsof Spengler és un tema que si voleu després en parlarem al col·loqui però que, que en aquells moments ara està molt mal vist perquè els nazis se'l van fer seu, eh, però que Palaufabra diu i amb raó que tota la, tota la, la, tota la generació d'espiu està molt influïda per Spengler, doncs que entre altres coses és un filòsof que diu que hi ha nocions fortes, nocions dèbils, eh, eh, etcètera. No? Eh, i, a més, també per, per entendre aquest aire de superioritat que eh, podia eh, assumir en un moment donat eh, el, el noi, l'adolescent i el jove Salvador Espriu, hem de tenir en compte l'ambient elitista i d'altíssima exigència acadèmica de la universitat en plena transformació a la qual va estudiar Espriu. Espriu entra a la universitat l'octubre del 1930. Quan es parla de la universitat autònoma, eh, cal dir que eh, la universitat autònoma va ser autònoma en dues facultats només, la de Filosofia i Lletres i em sembla que la de Medicina, i la de Filosofia i Lletres de Barcelona i Madrid. Què vol dir autònoma? Vol dir que el Ministeri d'Educació, en combinació amb la Generalitat de Catalunya, va facultar en aquestes dues facultats, la de Filosofia i Lletres de Madrid i la Filosofia i Lletres de Barcelona, a elaborar plans d'estudi propis, elaborar un sistema d'exàmens propis i a, i a tenir un sistema d'accés del professorat absolutament nou. És a dir, una cosa que no s'ha aconsegut aquí, que surt des de que jo sóc jove i fe, portava la secció d'ensenyament de l'avui, es parla d'això de l'accés a càtedra i de les oposicions. Bé, la gran revolució de la universitat autònoma d'aquella facultat de filosofia és que les oposicions queden suprimides o que, o que en tot cas es pot accedir a la universitat tant a través d'oposicions com a través de nomenament directe i això què fa? Això fa que quan es priu al cap de pocs mesos que es priu entri la universitat, també entren com a professors la floïnata de bona part dels escriptors intel·lectuals catalans, Pupou Fabra, Ferran Sol de Vil, etcètera, etcètera, que no passen per oposicions. Doncs bé, en aquesta universitat en la qual hi arriben pocs però que l'exigència és altíssima es priu eh, ja ocupa un lloc eh, destacat i el seu company Boixelva explica l'anècdota que el primer dia de la universitat, l'octubre del 1930, el pati de lletres està espriu amb dos o tres dels seus companys que acaba de fer, entre ells molt probablement hi ha Rossella Pòrcel, i aleshores pregunta on són els dels jesuïtes perquè els de, els de jesuïtes són els alumnes que tenen fama d'arribar a la universitat més ben formats. I a més a més, natural, la majoria d'ells naturalment són catòlics, perquè així si els han format. Espriu què vol fer? Espriu vol saber on són els dels jesuïtes per enfrontar-se dialècticament, guanyar i que quedi clar que allà el que mana és ell. Eh? I no sabem si això va passar o no va passar, però el que sí sabem és que efectivament va manar a la universitat. I vam anar amb un lideratge indiscutit. I com ho sabem això? No ho sabem només pels testimonis dels seus companys de, de, de facultat que després van fer catalanistes o que van diguéssim, van, eh, encara que es passessin al castellà, van, van estar dintre l'òrbita del catalanisme, com podia ser Joan Teixidor, eh, eh, que, que, que escrivia a destí a un castellà però publicava en català, no per exemple, les memòries d'Ignasi Agustí. No? Ignasi Gustí, poc abans de morir, escriu unes memòries on explica en fi que a Salvador Espriu era el líder indiscutit D'aquella generació. És el primer president del Sindicat d'Estudiants de, uh, és el, el, un dels estudiants que, juntament amb els professors, organitza el viatge al creuer Cultural pel Mediterrani uh, de l'estiu de l'any 33 i és el líder indiscutible, no només en qüestió d'estudi, sinó també tant doncs, a l'hora de fer bromes, a l'hora de fer placenteries, etc etc. Malgrat la mort dels seus dos germans doncs, i, i, la, i la seva llarga malaltia, Espriu du una vida més o menys adènica, per dir-ho en l'expressió que utilitza Josep Pla, fins al juliol del 1936. Espriu arriba a la universitat a l'octubre de l'any 30 amb el propòsit de posar-ho tot potes al aire. Tot vull dir la literatura catalana que era el seu àmbit d'actuació. La generació d'Espriu ja no té objectius extraliteraris que complir, ja no ha de recuperar la llengua com fa Verdaguer o, o crear diguéssim a, a, a una, una, una ciutat com, com, com a, o la paraula viva com Maragall o la ciutat com els nous santistes no? sinó que la generació d'Espriu arriba a, a, a l'edat adulta els 20, 20, 20, 20 anys al moment en què arriba la república i l'estitut d'autonomia i naturalment ells creuen que la república i l'autonomia arriba per quedar-s'hi els hi és inimaginable que, eh, que, que aquest experiment només durarà eh, cinc anys. No? I per tant, eh, diguem ne aconseguir de la normalitat política i cultural i institucional del país, què ha de fer un escriptor, matar el pare, que és el que fan els escriptors de totes les literaturaes de, de, de tots els països normalitzats, és a dir, a combatre estèticament la generació anterior per, ocupar, per intentar ocupar ells els llocs capdavanters i a la vegada dinamitzar així la, fi, la història i, la, i el contingut literari. Aquest intent de matar el pare, que és normal entre, en, en, en totes les generacions, és més perceptible que mai en els escriptors europeus que comencen a escriure als anys 20 i 30 després de la catàstrofe de la Primera Guerra Mundial que és quan Europa se suïcida, no? o, o quan perd la seva innocència. La literatura, a partir de l'any 18 ja no pot ser una via d'escapisme, eh? sinó que ha de reflectir la, la vida contemporània en totes les seves contradiccions. Per això cal acabar a Catalunya amb el noucentisme, que és l'escala local és la, aquesta visió, diguéssim, que, que eh, segons Espriu, doncs, per exemple, la visió dels clàssics eh, que, que té Goethe i que, i que, que és una visió dels doncs, clàssics eh, allà dalt d'un pedestal, no? en canvi Espriu el que té la idea és d'agafar doncs, els clàssics com fa i barrejar-los amb els personatges grotescos que crea de cinera, etc etcètera. etcètera no? Per tant, el que cal acabar, eh, el, el, el, el que la generació d'Espriu es proposa, sobretot ell i Rosolló Pòrcel, és acabar amb el noucentisme santisme eh, dominant. També ho intenten altres membres, de, si ho fan o no fa de la mateixa edat. Podríem dir Mercè Rodoreda, Pere Caldés, etc etcètera. etcètera no? Encara que entre ells no es pugui parlar exactament de generació. Una, una operació semblant, aquesta d'acabar amb el noucentisme, però no contra el noucentisme, sinó contra allò que ells en diuen la literatura putrefacta, Uh, és la que estan donant terme a terme Espanya, Buñuel, Lorca i Dalí, de la mateixa generació que Espriu i Rossella Pòrcel. Hi ha una carta, hi ha una postal signada per Espriu i Rossella Pòrcel uh, des d'un de dels ports de la Mediterrània que toquen en aquest creuer del Mediterrani que utilitzen aquesta paraula, estem putrefactes, eh? perquè sabien exactament el, uh, la, el contingut que en aquest concepte donaven a uh, Buñuel, Lorca i Dalí el qual tot i que em sembla que s'arri sembla que Rossella Porça l'arri a conèixer l'orca quan va a la Universitat d'Estiu de Santander, però dièssim no hi ha gaire contacte, però personal però sí que hi ha cadaci hi ha unes complicitats ambientals. Espriuió també en l'Expressió de Pla fa una entrada de cavall sicilià a la literatura catalana amb una novel·la el doctor Rip, que l'autor, o sigui, que Espriu aspirava secretament càmeres que per part de les autoritats eclesiàstiques a, a el mèrit de ser inscrita a l'índex de llibres prohibits. Ja sabeu vosaltres que l'Església durant molts anys tenia un índex de llibres que els catòlics no podien llegir. Hi havia dos índexs. El, el, el, el, bueno, el més bo, el de primera divisió el del Vaticà, que allà hi havia entregit i, i eren tots, no? I, o, o quasi tots. I llavors hi havia el diocesà. I aleshores els amics li diuen a l'Espriu, home, no espiraràs a que el Vaticà et prohibeixi la teva novella. I eh, diu, "Van, bueno, potser en tindria prou que que venen a dir que que li prohibís a, a nivell a nivell, eh, diocesà. Per què? Home, perquè és un llibre molt expressament provocador, eh, expressament provocador. Estracta d'un monòleg interior a través del qual el protagonista, un metge malalt de càncer, desnonat que sap que es morirà, ens explica la seva vida fins que ell mateix Aplica i es mor, o sigui, suicida, no? Si aplica l'autona sèies morts i se suïcida, no? Si us vaga de llegir-la, aquesta novella, preneu si us plau la primera edició. Qadreu força sorpresos surpre d'allò que l'autor diu sobre les dones, el matrimoni, el fill, els fills, l'església i la vida en general. A la segona edició publicada el 1979, els aspectes més corrosius d'aquesta novella espriu, doncs els va els va llimar. Després i fins al 1936 arriben altres llibres de prosa dels quals en voldria destacar tres la novel·la Laia i els llibres de narracions, aspectes i ariana l'aberit grotesc. La publicació d'aquests llibres el converteixen que ara jo aquí no analitzaré la, la publicació d'aquests llibres el converteixen en l'escriptor jove més important ja abans de la guerra a, o per dir-ho tal com ho diu l'Enric Sori en un estudi no? el capdavanter d'una nova generació d'escriptors o sigui Esfriu ja és molt conegut abans del 36, potser no és un autor popular a nivell, doncs, de, de no sé, de, de, de masses, però entre la gent que s'ocupa eh, de, dels temes literaris eh, el Dom Despriu sobresurt i molt respecte a tots els altres eh? és el capdavanter d'una nova generació d'escriptors de, ja dic que ara no és el moment d'analitzar un per un aquests llibres, només subratllaré que signifiquen un trencament total a una generació anterior, la generació noucentista o post-noucentista significa el naixement d'un món literari voltant del mite de cinera que ell crea un nou tractament dels temes clàssics com ja he dit, sob sobretot enfront de la línia de Goethe que arriba fins que ara unes referències estètiques absolutament insòlites en el panorama literari català, agafeu per exemple un, un diccionari castellà i mireu la, la, la definició de castellà català i mireu com es defineix la paraula paraulaperèto de Vall'Incl. Esperpèto de Vallencl en català és grotesc. Ariana el laberín grotesc. L'ombra de Vallencl és important. I un tractament eh, en, en, en aquest èxxot es piu és eh, generalment antipsicològic dels personatges, una llengua que veu dels, del, del modernisme i, de, i que no amaga les influències castellanes. Alguns dels contes inclosos, en aquests reculls li, val, aquest li valdrà a Espriu una admiració generalitzada. Per exemple, Traseta que baixava les escales és un conte que condensa en cinc pàgines la l'història de tot un segle. Eh? Eh, Llorenç Villalonga afirma que Espriu va ser capaç de condensar en aquestes cinc pàgines una història que un altre escriptor hagués necessitat dos o tres toms per explicar. Eh? I és veritat. A més a més, Salvador Espriu i Rosselló Porcel s'havien repartit la feina. Espriu havia de ser el gran prosista i Rosselló el gran poeta. Però la guerra ho capgira tot. Per Espriu, la guerra significa una catàstrofe que el marcarà tota la seva vida, en primer lloc des d'un punt de vista familiar, perquè uh, uh, un escamot de revolucionaris uh, uh, entra a casa d'Arenys, uh, crema la biblioteca, destrueix l'oratori, s'endú tots els mobles i, i, bueno, i incauta el cotxe del, del, del, del, del pare i els Espriu han de tornar amb la cua de les cames a Barcelona. El, el, també el, en els primers mesos de la Guerra Civil eh, és assassinat el rector del, del, del poble perquè eh, el pare d'Espriu, tot, tot que era lliure, tot i que era lliure pensador, anava a missa cada diumenge i a la tertúlia que es feia a casa seva i anava sempre al rector del poble i el, i el cadàver del rector del poble queda 24 hores abandonat allà a Arenys, i el pare d'Espriu el veu, topa amb el cadàver i té un cobriment d'acord. cor. No? El... Espriu és molt crític amb els militars que revolten, de fet no els acceptarà mai, però també és molt crític amb la violència de la rereguarda republicana. I ell, poques setmanes abans que la guerra eh, s'acabi, escriu la seva versió d'Antígona, on per dir-ho d'una manera simple no hi ha ni bons ni dolents, ni ell, diguem-ne, preconitza la revolta d'Antígona, no? sinó contra el poder, sinó que eh, ja els dos germans es destrueixen, el que s'obralla Espriu és que els dos germans es destrueixen fins a morir i que Antígona inútilment demana una entesa. Aquest, aquest pensament sobre la guerra civil, que és el que s'acabarà imposant a les noves generacions, és absolutament nou en aquell moment i farà que, per exemple, eh, persones com Palau Fabra eh, vinguin a dir-li doncs, que Espriu és un covard perquè el que ha de fer en aquests moments d'opressió de, de Catalunya i de victòria del Franco és obres que incitin a la revolta i no per etesament el conformisme com pensa eh, Palau Fabra que fa Espriu Antígona. Espriu pensava fer carrera com a professor universitari. Eh, quan, quan Rosselló Pòrcel és mort, té eh, entre dues i tres ofertes de Rosselló Porcel per continuar, per, per fer de professor tant a la Universitat de Madrid com a la de Barcelona. I no consta que Espriu tingués una oferta en, en ferm, entre altres coses, perquè encara volia treure's una altra llicenciatura al setembre del 36, que ja no va fer, però que és segur és que ell era ell era el deixeble predilecte de, de Bojimpera, que era l'home fort de la Universitat Autònoma, de la mateixa manera que Rossell de era el deixeble predilecte o l'alumne predilecte de, eh, de Carla Riba. Eh? I aleshores el que és pràcticament segur és que Espriu hagués trobat una acomodació com a professor a la nova estructura universitària que s'estava creant a la Facultat de Filosofia i Lletres. Però, clar, tot això s'acaba l'any 40, en primer lloc perquè el seu pare es mor i ell s'ha de posar a treballar. El seu pare es mor en, conseq en part conseqüència dels disgustos de la guerra i ell s'ha de posar a treballar com a, com a passant de notari perquè la universitat no hi pot anar. La universitat ha deixat, ha deixat de ser autònoma i ha deixat de ser catalana i els seus mestres, comencem per Pere s'han hagut d'exiliar. Per tant, eh, s'inicia un, una etapa radicalment, radicalment nova en la vida i en l'obra d'Espriu. En la vida perquè s'ha de, de posar a treballar i en l'obra perquè mort el seu íntim amic Rosselló Porcel té el camí expèdit per dedicar-se a la poesia. Això és molt complicat i en el llibre ho explico bé perquè Espriu és una persona molt complicada d'una banda ell, ell havia escrit ja poemes abans de la mort de de Porcel i fins i tot en un, en un dels volums que, que publicava eh, Josep Genés eh, s'anuncia la publicació d'un llibre de poemes de Salvador Espriu durant la Guerra Civil, però aquest llibre no es va arribar publicat perquè Espriu va estripar bona part dels poemes que l'havien de... De, que, que, que, havien, que havien de formar part d'aquell llibre no? eh, el que està documentat és que Espriu li ensenya uns primers poemes a Rossella Porcel i Rossella Porcel li diu dedica't a la, dedica la prosa i deixa'm, diguem-ne, que el poeta aquí sóc jo li dir, no? eh, aleshores, clar, la mort de, de, de Rossella Porcel li crea molts problemes a Salvador Espriu perquè d'una banda ell dirà que es dedicarà a la poesia perquè és més fàcil perquè no, no demana tanta dedicació això en part és veritat Uh, també també és cert que uh, com que no hi ha Rossella Porcel pot dedicar-se a la poesia però això ell tampoc vol, uh, no, vol, u, no vol ocupar el lloc que li hauria correspost en el seu amic i per això la professora Denise Boyer arriba a dir uh, uh, una mica en, en això que deia el Víctor de si uh, l'espriu diguem-ne, tenia el, la, la, la manera fàcil d'escriure o no d'escriure poemes home, segurament no tenia com diu la Rosa Dolors, no estava tocat per l'espasa de l'Àngel ara, la, la, la professora Denise Boyer demostra que de vegades perquè no li quedessin gaire bé complicava els poemes o sigui, els complicava perquè per ell un poema no era una exhibició eh? i sobretot el que no podia ser és una exhibició en detriment del poeta que havia mort no? per tant en espriu die-ne les coses eh, són complicades però el que és cert és que ell que no havia publicat mai poesia l'any 46 publica en una edició clandestina dut a duta d'Utabonport gràcies a Joret Palau i Fabra i a Joan Triadu el llibre de poemes Cementira de Sinera bé, d'aquest llibre se'n van editar 100 exemplars però aquests 100 exemplars van ser suficients o això ho diu Frederic Pau Berria que era de la colla, diguem-ne per convertir Espriu en el poeta de referència de la nova generació d'estudiants universitaris uh, ha passat a la història d'aquesta primera història d'Esther és on Espriu, diguéssim canta les absoltes de la, de la llengua catalana jo crec que no i, i el testimoni de Berria en aquest sentit és significatiu uh, Espriu, es, uh, Espriu escriu cementiri de cinera pensant que la literatura catalana bueno, que el país està mort i que la literatura catalana en està morta I, és, i per això escriu aquesta elegia tan, tan, tan extraordinària aquest mentira de Sinera i la seva sorpresa és que allò que ell escriu des, des de la desolació els joves universitaris d'aquell moment ho prenen com dient si algú que és capaç d'escriure això vol dir que no tot està mort i la resposta que li arriba a Espriu del llibre de poemes és dir ara no, ara has de continuar perquè perquè eh, si tu has escrit això vol dir que no tot està mort i a més a més ho escrius d'una manera que tant des del punt de vista estètic com lingüístic com, com de, de, de, de, de, de, de, de contingut estàs, eh, estàs eh, connectant perfectament amb les nostres inquietuds és a dir Espriu pensa que aquesta reacció fa que es propensi que no tot estava perdut per la literatura catalana i és aleshores quan escriu primera història d'Esther que en com ell diu en una entrevista és un alarde eh? una entrevista que li fan en castellà un alarde de eh, lingüístic eh? allà hi trobem des dels mots més enmidonats fins al llenguatge calor primera història d'Esther el lluerna a tots els que la llegeixen i el lluerna això, per per, per l'alarde dels mots i, i després pels claríssims paral·lelismes que hi ha entre l'exili del poble jueu a Babilònia i la situació del poble català sota el franquisme, però no ens enganyem eh? Espriu critica molt els opressors i en aquest sentit hi ha ja, fins i tot ara aquí no tinc temps d'explicar-ho però hi ha autèntics, autèntics eh, picades eh, d'ullet als lectors d'aquell moment quan ell fa morir un dels titelles dient això és un jorn apoteòsic, apoteòtic, és que el senyor Galinsoga havia dit que la, que l'avinguda de Franco Barcelona era apoteòtica, i per tant Espriu agafa això d'apoteòtica, eh, perquè a Galinsoga apoteòsico li semblava poc, diguem-ne, no? Aleshores, jo ho he mirat, perquè algú m'ha dit, no, és que apoteòtico no és correcte, sí, sí que és correcte, apoteòtico és un sinònim, diguéssim, més culta d'apoteòsico llavors, bueno, l'apoteòsico durant, durant aquest temps que el, que el Franco està a Barcelona apoteòsico recibiment tot el que en Manresa, apoteòsico no sé què i espriu que cada dia llegia l'avantguàrdia segons testimonis familiars se li inflant els nassos de tan apoteòsico i al final fa que el diguéssim el, el, el, el titella que, que, cau, que, que cau guillotinat doncs digui apoteòtic òtico, òtico això ara diguéssim, no, no ho copsem, però això a llegir l'any 48, la gent deia, ostres, quin valor, no? Quina... Per tant, hi ha una, una, un paral·lelisme entre aquest episodi i molts altres, eh? entre la situació de, de, de Susa, de, del, del poble d'Israel a, a Babilònia, i la situació del poble català. Però hi ha aquesta crítica... Als a la Babilònia i el franquisme però hi ha molta autocrítica també respecte al masallisme eh, a, o als grimpaires dintre la situació de, de Catalunya I a més a més, i a més a més a primera història d'Ester hi trobem alguns dels versos més impressionants d'Espriu segurament Espriu és veritat que no sé si li sortia la primera per dir-ho així ah, perquè, per exemple hi ha un vers en la cançó que canta la reina d'Ester hi ha un vers que fa posar la pell de gallina eh, que diu suportaràs la mort com l'ocell la branca suportaràs la mort com a l'ocell la branca no, per escriure això eh, bueno, eh, això no s'improvisa i la prova que no s'improvisa és que resulta que aquesta expressió posada en prosa ja la trobes anteriorment en un dels llibres de contes d'Espriu, o que sigui, Espriu anava donant voltes i voltes eh, constantment al seu, al, al, al, a la seva obra. No? El, mil, el juliol del 1959 mor, mor Carla Riba a 65 anys, el juliol del 1959. Poc temps des, després, el 1960, arriba les, a les llibreries La pell de Brau, i el 1963 Josep Maria Castellet i Joaquim Moles publiquen l'antologia Poesia Catalana del segle XX. Aquests tres episodis estan íntimament relacionats. La mort de Carla Riba inesperada, perquè tenia 65 anys i en principi l'operació quirúrgica que li van fer no semblava eh, que, que, que hagués de portar en aquest desenllaç, doncs la, la mort de Carles Riba facilita la renovació, diguem-ne, programàtica de la literatura catalana. Amb la mort de Riba podem dir que el noucentisme, que espriu tant havia combatut, mort, de, mort definitivament. La pell de Brau, escrita mentre Carles Riba era viu pot ser inscrita en el corrent de la poesia dita social i és un cant d'esperança a les relacions entre Catalunya i Espanya. Això, una cosa, al 59 el 60. I, al 63, la publicació de l'antologia de, de Castellet Moles suposa l'antronització de la ideologia marxista com a mètode per analitzar la creació literària. Castellet Moles troben justament a la pell de brau una de les mostres més clares del que ells del que per ells ha de ser la poesia una poesia compromesa i el servei d'un ideari social. La Pilla Brausa decua, com en ell el dit, a la proposta de reconciliació nacional feta pel Partit Comunista Espanyol l'any 1959. Però al cap i a la fi aquesta idea de la reconciliació nacional ja estava latent a l'antígona que escriu que Espriu havia escrit l'any 39. Ara bé, l'obra d'Espriu també la seva poesia, és com aquells jocs de nines russes el qual quals una, penses que no n'hi ha més, resulta que sempre n'hi ha una que n'amaga una altra. No? Això explicaria, per exemple, que, que, que aquest mateix llibre, La pell de Brau, considerat donant molts anys això, doncs, el, el paradigma de, de poesia social, eh, fos considerada al cap d'uns anys pel professor Carles Miralles, que és un fi, que és un dels pesos pesants del nostre sistema intel·lectual, eh, digués eh, a Carles, Carles Miralles, el professor Miralles, digués, sí, sí, això de poesia social estaré, però la pell de brau no s'entén si no se l'examina des d'un punt de vista del gnosticisme. No de l'agnosticisme, sinó del gnosticisme. Realisme social i gnosticisme en un mateix llibre. Aquesta pluralitat de significats un, d'una mateixa obra, és una de les característiques de l'obra d'Espriu. Dues persones ajuden decisivament a Espriu en aquests anys 60, que és quan es consoliden els valors polítics, culturals i literaris que arribaran fins a la transició i més. Dues persones ajuden decisivament Espriu a convertir-se en, en un personatge nacional, en el poeta nacional, no? és Ricard Salvat i Raimond. Espriu és l'ideòleg o el mentor de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual que renovarà de dalt baix el panorama teatral català de la Mar de Ricard Salvat. Espriu hi exercirà la mateixa influència que ja havia exercit en aquest grup d'estudiants dels anys 30 o que exercirà l'any 46 al voltant de la revista Ariel. Serà el mentor de tots aquests grups. Salvat estrena final, finalment en condicions primera història d'Ester i també ronda de mort a Sinera. L'èxit és total, i no només a Catalunya. La Ronda s'estrena a Madrid al maig del 66 i els crítics madrilenys descobreixen amb sorpresa no només que el català no és una llengua regional, sinó que és a través del català que una part important de la modernitat teatral europea entra a Espanya. Tot això converteix Espriu en un personatge popular. Alguns crítics com Joan Ferreter, diuen que després de la pell de brau Salvador Espriu, erigit en tot totem nacional ja no va fer res més de bo la majoria d'estudios d'Espriu però, per no dir tota la resta discrepen d'aquesta afirmació I, i a mi doncs, que jo coneixia l'obra d'Espriu superficialment m'ha sorprès molt tornar a llegir, o on tot cas, llegir també algunes, alguns poemes per primera vegada, eh, el per, a, per al llibre de salms d'aquests vells sexes de l'any 67, format per 40 i i la Setmana Santa de l'abril del 1971. i ha uns poemes a Setmana Santa impressionants. No? I el 1981 surt a la llum les roques i el mar al blau, amb unes proses que Robert C. Ladrigues qualifica de perfectes. Sal, Espriu eh, reconeix està especialment agraït a dues persones, Ricard Salvat i Raimon i també a Maria Aurelia Campany eh, per, per altres raons, perquè Maria Aurelia li és una companya lleial i, i a més a més que eh, és de les poques que influeix sobre Espriu Amb Raimon eh, l'altra gran, eh, gran persona diguéssim eh, eh, eh, que, eh, a la qual Espriu deu molt és Raimon però amb Raimon passa una cosa molt curiosa és a través dels, poet, dels poemes d'espriu musicats per Raimon que el poeta aconsegueix el subratllat més polític de la seva obra. Tots recordem l'inici de la Càntica en el Temple, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble, o l'indecinenter dedicat als 80 anys del doctor Rubió, mai no hem pogut prou desesperar del vell vençut i l'hem de nit un can a crits, o el poema dedicat a Pompeu Fabra, bevíem a globs aspers vins de burla al meu polpaió. Ara bé, el que és més curiós és que aquests són poemes que Espriu envia pràcticament a Raimon perquè els musiqui. Els poemes que, que Raimon musica de motu propi són les cançons de la roda del temps de caire exclusivament líric. O sigui, quan es diu que, eh, diguem-ne, moltes vegades s'ha dit que el, el, de, de determinades persones van manipular Espriu i li van donar a la seva poesia un caràcter més reivindicatiu del que tenia no ens equivoquéssim, el que, el que té molt interès en que Espriu musiqui aquests poemes diguem-ne més patriòtics és Espriu i és més diguéssim Raimon no els música tots perquè alguns dels, dels que Espriu li envia doncs a Raimon no li surten, per exemple no li surt musicar els poemes de la pell de Brau Salvat Raimon Maria Aurelia ajuden a fer de Salvador Espriu un mite vivent de la resistència cultural antifranquista també hi ajuden Castellet i Moles, com abans hi havien ajudat Triadú i Palau Fabra. Espriu deixa fer, tot i que naturalment la recepció de la seva obra queda condicionada per aquest paper polític o prepolític que ell està disposat a jugar amb totes les conseqüències. Però que quedi clar, allò que queda condicionat és la recepció de l'obra de d'Espriu, no la seva obra. És a dir, Espriu no és Alberti ni Neruda. No trobareu a la seva obra cap poema polític del qual s'hagi de penedir. Per això, quan la generació que no ha viscut sota la Guerra Freda torna a trobar-se amb l'obra d'Espriu, es troba que aquesta obra d'Espriu no ha perdut ni un gram d'interès, és a dir, ni un gram de complexitat. Castellet és el primer que entreveu la presència de la Càbala en l'obra d'Espriu. Però és rosa de l'or, ja d'una generació posterior, com, com ho són Sebastià Bonet i, i Carles Miralles, els que eh, s'adonen que la Càbala ocupa un espai central en l'obra de Salvador Espriu. A més, la Càbala situa l'obra d'Espriu dins d'un dels grans corrents filosòfics o místics de tots els temps i això és el que li dona un caràcter universal. És la presència de la Càbala el que fa que el gran crític Harold Ruhm s'interessi per la poesia d'Espriu o és el que fa que quan es mori Espriu una revista anglesa digui amor un dels grans poetes de la jua habitat. Ara bé, a l'obra d'Espriu hi trobem la petja d'escriptors de totes les èpoques i estils, la Bíblia en primer lloc, però també Ballenclan, com he dit, i Joys i Wittgenstein, i Ruïda, i Carau de Lliost, autors clàssics actuals d'aquí i de fora, etc. I a més a més en els textos més inversemats, per exemple, un, una cita de Wittgenstein està en una obra aparentment menor com és d'Una vella i de terra. Aquesta, diguem-ne, nova interpretació d'Espriu, aquesta interpretació que contempla les obres d'Espriu, les obres d'Espriu, la seva meravellosa complexitat, és la que inspira l'edició crítica de les seves obres completes que dirigeix Rosa de l'Or. I en el qual el el nostre coordinador, el Víctor, i té un lloc molt destacat. No? És a dir, es tracta d'un esforç ingent, Eh? que entre altres coses demostra que l'obra de Salvador Espriu potser ha caigut en l'obrit entre el lector comú però que segueix gaudint de l'interès dels especialistes penseu que d'aquesta edició crítica ja se n'han publicat 16 volums i que en total en tindrà 21 o 22 jo he calculat que en total ocuparà 6.500 pàgines o sigui que Déu-n'hi-do eh? i he calculat també que entre les obres entre el que Espriu ha escrit i el que s'ha escrit sobre Espriu Uh, jo m'he hagut de llegir entre 8 8.000 i 10.000 pàgines bé, però per això, per això ho he fet, eh? però vull dir, o sigui que Espriu, diguéssim, l'interès per l'obra d'Espriu no ha caigut, el que passa que tot això es troba en publicacions eh, diguem-ne, a poc a l'abast de la gent comú i a més a més amb estudis que no tenen perquè què interessar l'obtú comú perquè són molt especialitzats són 16 volums que analitzen de forma exhaustiva les característiques lingüístiques, estètiques, literàries, històriques, filosòfiques, religioses i socials de cada una de les obres publicades per Salvador Espriu amb volums tan il·luminadors com els dedicats a la pell de brau o a primera història d'Ester, on, per exemple, Sebastià Bonet fa una lectura molt eh, molt eh, cabalística de primera història d'Ester, sense, tampoc, a la vegada que no deixa de tenir totes aquestes connotacions eh, antifranquistes i, i, i molt, molt visibles per a la gent de l'època, no? Dos d'aquests volums, dos d'aquests 16 volums, recullen les entrevistes més importants que Espriu va donar al llarg de la seva vida, i on parla de tot, o quasi, és a dir, no només parla de la seva vida i de la seva obra, sinó també de Catalunya, Espanya, Golda Meier, la minifaldilla, els russos, els americans, la bomba atòmica, i de vegades fica la pota fins a dalt de tot, i després els seus amics periodistes han de córrer a arreglar els els mulladers que Espriu organitza. Aquests estudis són els que han permès que la meva biografia expliqui i analitzi llibre per llibre l'obra d'Espriu, perquè el que jo he fet és posar a l'abast del lector les interpretacions sàvies i sovint contradictòries dels especialistes. Eh? I una de les coses que em va agradar molt més de l'acte la, de, de presentació és que en Sebastià Bonet, el, el, el nebot d'Espriu, va dir que a, a, a través del meu llibre eh, jo, diguéssim, vulgaritzaven en el millor sentit tot el que vosaltres heu fet i penso que això és la, és la feina una mica de, del biògraf jo no, jo, jo no soc el gran especialista d'Espriu el gran especialista d'Espriu són els especialistes que, que l'han estudiat però eh, el que jo faig és posar a l'abast del públic aquestes interpretacions que els especialistes han fet i que són enlluernadores Espriu, i això ja vaig acabant, fins a l'esclat de la guerra civil és un escriptor molt crític amb la societat catalana ho és, en la majoria de contes d'aspectes i d'Ariadna, el laberint grotesc. Critica una burgesia explotadora, una universitat narcisista, som els millors, un poble descurat amb la seva llengua, uns polítics que, com ha passar el 6 d'octubre, porten el país per camins equivocats. Després de la guerra civil i d'uns anys de silenci i de desconcert, Espriu salsa com una veu profètica a la manera com ho havien fet abans Verdaguer i Maragall. I aquí vull dir una cosa. Això no és res nou. O sigui, jo tots aquests que s'escandalitzen diguéssim de l'ús patriòtic d'Espriu no té res a veure. És a dir, una cosa és la vessant patriòtica d'Espriu i l'altra cosa és la seva bola literària. Per exemple, recordem sense anar més lluny el paper que la les francesa franceses juguen, juguen Victor Hugo o Emile Zola. Eh? I, i, i, I això no treu doncs que, que eh, Victor Hugo sigui considerat un dels pares de l'Europa contemporània i allà als jardins de Luxemburg figura en totes les seves reflexions sobre l'Europa de demà, però a la vegada això noteu que els crítics literaris analitzin l'obra de Victor Hugo d'acord amb els problemes literaris que, que aquesta obra planteja, no? o per exemple l'utilització que fan els aliats del poema Liberté de Paul Liar, que segons una llegenda oral els aviadors britàtics gritànics llencen sobre la França ocupada i aquesta utilització política patriòtica de Paul Eliart no, no, no afecta en absolut la eh, valoració estètica i literària de la seva obra. Però aquest compromís cívic d'Espriu va més enllà de les actuacions concretes. Espriu és una de les persones al costat de Jordi Pujol, de Maria Orela Camany, de Francesc Candel entre altres, que ajuden a dissenyar el terreny de joc dins el qual es mourà la Catalunya que surt del franquisme. Vull dir que ara acceptem com una obvietat que és català qui viu i treballa a Catalunya o que els catalans escuts fora de Catalunya i els catalans nascuts aquí formem una sola societat o que el catalanisme no és patrimoni de cap classe social però això que acceptem que és obvi que forma part d'un terreny de joc que ja ningú no discuteix això no era obvi els anys 60 i 70 i si aneu a Palestina o aneu a Irlanda del Nord veureu que coses que nosaltres aquí donem per òbvies no ho són gens. Espriu és una de les persones que fa una aportació essencial en aquest terreny de joc. I quina és l'aportació essencial que fa? El fa en el terreny de la llengua. Davant de, de, de, de l'eina entre algo molt subtilment li demana a Espriu que no privi els lectors castellans del plaer de llegir-lo en castellà perquè al canvi a la fi bé a dir laín, la llengua és un pur instrument de comunicació i donat que es priu sap escriure també el castellà i coneix també la literatura castellana eh, diu la llengua ara potser no perquè tu has de ser monolingüe perquè la teva llengua està prohibida però al dia de demà esperem que tu i Joan Fuster i Josep Pla escriviu també en castellà i eh, no ens priveu de llegir-vos en aquesta llengua Espriu no hi està d'acord amb això perquè per Espriu la llengua no és un pur instrument de comunicació Espriu reivindica la relació entre llengua i nació o entre llengua i poble i en una carta enviada per Espriu a Joan Colomines l'any 1963 diu el nostre senyor absolut, absorbent sense distincions ni subtileses, un senyor que reclama i ens exigeix un servei i una devoció il·limitats sense defallences és el nostre poble i és la nostra llengua catalana. No dos amos, que aquí diuen ben entès, sinó dos aspectes d'una realitat única i per a nosaltres incuestionable. Crec que aquesta és una molt bona reflexió per posar fi a les meves paraules. Moltes gràcies. Moltes, moltes gràcies. Funciona això? Sí. Quin millor començament, no? Sí. Uh, han sortit tants temes i jo crec que podem iniciar. Tenim temps? sí No sé com anem per tot això. Per parlar podem aprofitar ara que tenim aquí l'Agustí i preguntar-li coses, no? Hi ha, hi ha temes que ha tractat i temes que no, també, eh? Bé, ara uh, és el lloc de dir, escolti, uh, compri llibre que aquí està molt bé explicat. <ríe> no, però no, uh, uh, en resum, uh, a veure, sí, a veure, ell, uh, diguem-ne, ell intel·lectualment se sent més... Ell està molt a prop del suc uh, en el moment uh, intel·lectualment, no? I fins i tot hi ha una polèmica molt interessant on uh, la història dona la raó a ell i al el suc que consti que és sobre el tema del bilingüisme i del i de l'oficialitat o de, de la cooficialitat de del català, no? Aleshores, Xavier Folt publica un article a l'Avui, dient doncs, que... Això era el moment de la transició, eh? em sembla que ja és mort franco, però encara no hi ha hagut les eleccions, dient, dient que, diguéssim, que eh, Catalunya havia de ser bilingüe, com finalment, eh, la, com finalment es reconeix així en l'Estatut del, del 77, i aleshores eh, Espriu li dona suport i en canvi, i Montserrat Roig també, i en canvi, doncs, Quim Monzó bueno, i, i, la, i, la, i la gent que s'agrupa al voltant de Canigó ataquen molt a l'espriu, doncs, doncs, per haver dit això, aleshores hi ha una, una polèmica on, diguéssim, és, és molt curiós perquè, bé, bueno, molt curiós molt, molt, molt interessant perquè es, eh, el Suc treu totes tota la seva artilleria dialèctica, no? D'això, de, de del de, de Vallverdú, l'Arroig i tal i els d'Alpsat el, el, el per dir-ho així, o els de Canigó, doncs, treuen l'Albert Abril, el, el, el, el el, el Kim etc etcètera, etcètera no? ara uh, es -es Espriu, diguem-ne um, o sigui, una cosa que jo em sembla que queda clara en el llibre és que uh, Espriu no va ser Espriu no, no és un vençut Espriu és un vencedor i Espriu era massa intel·ligent per deixar-se manipular. Espriu va jugar amb el que li convenia. Eh? I ell tenia una dèria, que és que el, la dèria de la llengua catalana i dels, dels de la llengua catalana. I, per tant, ell, diguéssim, es va deixar estimar tant pels catalanistes d'Ariel de, dels anys 40 com pels marxistes dels anys 60. I, i s'hi sentia igualment identificat i igualment de, de, de, de distanciat, no? Això, d'una banda. Clar, ara tot això és molt resumit. Jo ho he dit com una botada, això del llibre, però clar, tot això és resumir amb poques paraules una cosa que en el llibre està molt explicat, no?, i molt matisat. Després, respecte al tema religiós, bé, això és típic d'Espriu, o sigui, jo crec que Espriu, si està a l'altra vida, encara es deu riure, perquè no, no hi ha acord ni sobre com es va morir, o sigui, ni sobre si es va morir catòlic o no catòlic, però això, fins i tot dins la família d'Espriu, i per tant, jo he fet una, la versió, he agafat diguéssim, la versió central, no?, és a dir, Espriu, d'una banda, el que no era era un catòlic convencional, no? Espriu comença sent molt anticlerical i després el que fa és, eh, d'una banda, la idea de Déu li resulta una mica difícil d'acceptar, però al final, doncs, durant molts anys el que acaba és, eh, de fet, firma una carta amb els agnòstics, quan es mor la escarrega, això també li provoca molts mal de caps i una llarga correspondència amb el pare Maur Boix, allà està clar agnòstic, però a la vegada també se sent molt proper a la filosofia d'Espinotza, és a dir, en tot cas, el déu que ell creu no és un déu provident, no és un déu al qual puguis anar a demanar favors, eh, o dir, que plogui o que et curi un mal de cap, sinó que és un déu doncs que, que és... És, és tan omnipotent que no cal dir-li res perquè ell ja ho sap tot i a més a més també és el Déu de la Càbala que és un Déu al qual no cal ni nomenar, etc etcètera, etcètera no? ara a la vegada ell, eh, doncs, segons la seva versió perquè la seva mare li havia demanat el de mort va a missa de tant en tant o bastant sovint o sigui que és contradictorio llavors en el moment de morir el visita el pare Bat de Montserrat llavors no se sap què va passar allà dins i bueno, doncs eh, és aixòis, diguet, no és una mica eh, clar, eh, la gent diu, "Home, és que és molt molt molt dubitatiu i molt contradictori, home, és que el que no és contradictori, no escriu, agafa el paracaid de sicil·lensa." Eh, vull dir, lo que dona, el que lo que lo matèria literària és a, a, a expressar les contradiccions i expressar tot aquest eh aquestes ambigüitats. que cada vegades en el Castre Espriu en vida van fer posar nerviosa més adult, no? Molt bé. Algú més? No? Vaig aquí. Mi ha agradat molt, perdona una cosa, vull dir que ara si no superé, güi. Eh? Sí. Ja estic ja acabó. Ja no, això que has dit de la utilització patriòtica, no? sí. eh? I, i és una reflexió que has fet que ens ha molt ben molt, molt ben feta, no? Que de vegades aquí ens pensem que fem les, que fem coses que no fa ningú. Ja, i, i, I tots els escriptors, doncs, eh, tenen moltes cares i una ah. la cara patriòtica és una cara important de molts escriptors ah. no sé, feran-ho per francesos però el PSO a Portugal ah. es va fer un fart d'escriure sobre Portugal, sobre el Quinto Imperio i no per això els portuguesos comencen a dir, ai, és que aquest escriptor no és un escriptor, ah. sinó que és un no sé què, sí, sí, sí, llavors aquí, sí, sí, aquí sí. se senten unes quantes coses que la veritat ens fan un flac favor com a, com, a, com a país, no? Llavors Espriu ha rebut unes de vegades molt esgarrotades, que, que des de fora serien inexplicables. Només s'expliquen per, per traumes o per complexos que hi ha aquí. No? No? Però quants poetes ll llurejats ja a l'estranger? O És que te'n vas a Itàlia i Dante te'l trobes a la sopa. Clar, clar. A la sopa. I ben sí, sí. tranquils que estan, no? Sí, sí. Estem d'acord. Bé, doncs, deixem aquí, si no hi ha ningú més que vulgui parlar, i quedem dijous que ve, eh? perquè avui hem fet dimecres per un tema de calendari, però el pròxim, amb la rosa de l'or, serà dijous l'11 d'abril, doncs, parlarem de, de la vella en de terra, i de la càbala, i d'aquestes coses. Vinga, moltes gràcies. Sí, exacte, eh?